Глен Кук. Чорна рота. Текст читає Сергій Рубчук. Я пригальмував там, де трапилася халепа з балістою. Там не було на що дивитися чи кого розпитати. Я спустився на середній рівень і підійшов до однієї з команд, яка копала там траншеї. Працівники отримали наказ викопати засіку в 12 ліктів завширшки та 18 завглибшки. Вони не уявляли навіщо. Я кинув оком уздовж усієї підпірної стіни, готували ще з десяток таких самих засіків. Коли я, не кульгуючи забрів у табір, мене взялися пильно оглядати. Люди давилися запитаннями, яких не могли озвучити, та хвилюванням, якому не могли дати волю. Лише любенька відмовлялася грати у нашу традиційну гру. Вона стиснула мою руку та широко всміхнулась. Її пальчики затанцювали. Вона питала про те, що забороняло чоловікам їх чоловіче начало. Повільніше. Промовив я до неї. Я був ще недостатньо вправним, аби вловити все, що вона показувала, але її радість говорила сама за себе. Я широко всміхався, коли раптом усвідомив, що хтось перегородив мені шлях. Я здійняв очі. Ворон. «Тебе хоче бачити капітан?» – промовив він. Він видавався прохолодним. Очікувано. Я жестами попрощався з Любонькою та побрів до головного штабу. Я не відчував терміновості. Тепер мене не міг налякати жоден звичайний смертний. Я озирнувся. Ворон видавався спантилищеним і ревниво обіймав за плечі Любеньку. Капітан поводився не так, як зазвичай. Він обійшовся без звичного бурчання. Єдиним іншим присутнім виявився одноокий, і він також цікавився виключно справою. – У нас проблеми? – запитав капітан. – Що ви маєте на увазі? – Що трапилося на пагорбах? – Тож не була випадковіщі, не так? – Пані викликає НТБ, а за півгодини один зі сневолених злітає з катушок. А тоді ще цей твій інцидент у вежі. Ти важко поранений, і ніхто не може нічого пояснити. Одноокий зауважив. Логіка наполягає на зв'язку. Капітан тотав. Вчора ми дізналися, що ти помираєш, а сьогодні ти сілісінький. Чаклунство? Вчора. Час знову втік від мене. Я відгорнув полох шатра і витріщився на вежу. Наче побував під пагорбом фей. То це трапилося випадково? Запитав одноокий. Ні, випадком там і не пахло. Принаймні, так думала пані. «Капітане, він жартує!» Капітан кинув. Вчора вночі хтось намагався зарізати ворона. Любонька його наполохала. Ворона? любонька, Щось її розбудило. Вона тріснула нападника лялькою по голові. Той утік. Дивно. «Безперечно!» Кивнув одноокий. Як ворон міг це проспати, а глуха дитина прокинутися? Ворон може почути, як скрадається кіт. Смердить чаклунством. Кривобоким чаклунством. Дитина не мала прокинутися. Капітан підскочив. Ворон, ти, зневолений, пані, спроба вбивства, зустріч у вежі. Ти маєш відповідь. Викладай. Моє небажання було очевидним. Ти повідомив Ельмо, що нам варто віддалитися від душокрада. Чому? Душокрад гарно до нас ставиться. Що трапилося, коли ви знищили гарта? Розкажи все, і не буде жодного приводу тебе вбивати. Гарний аргумент, але я мав переконатися перш ніж роззявляти рота. Думаю, існує змова проти пані. Дошократи і Грозовиця можуть бути причетні. Я повідомив деталі вбивства Гарта і захоплення тиші. Перевертень був дуже засмучений, оскільки вони дозволили померти Шибенику. Не думаю, що Кульгавий був до чогось причетний. Його майстерно підставили і маніпулювали ним. Пані також. Можливо, Кульгавий і Шибеник були її прибічниками. Здавалося, одно замислився. замислися. Ти певний, що дошократ до цього причетний? Ні в чому я не впевнений. Але мене нічого не здивує. Я думаю, що він використовує нас ще від часів Берила». Капітан кивнув. «Безперечно. То я наказав одного створити амулет, який попередить тебе, якщо хтось зі зневолених підбереться занадто близько. Але менше з тим. Не думаю, що тебе чіпатимуть ще раз. Повстанці не стоять на місці. Вони стануть пріоритетом». Логічний ланцюжок привів до висновку. Правда постійно крутилася поруч. Потрібен був лише поштовх, аби все стало на свої місця. Думає, що знає, до чого все це. Пані Узурпаторка. Одну оки запитав. А один із її хлопців у масках хоче зробити з нею те саме, що вона зробила зі старим? Ні. Вони і прагнутимуть повернути покорителя. Га? Він і досі на півночі, у землі. Просто пані спромоглася завадити його поверненню, коли чародій Боманс відкрив для неї шлях. Він може підтримувати контакт із відданими йому зневоленими. Боманс довів, що можливо спілкуватися з похованим у курганнику. Він навіть може керувати кимось із кола. Гард був не меншим лиходієм, забудь кого зі зневолених. Одноки заходився розмірковувати. Битва буде програна, пані буде скинуто. Віддані їй зневолені втратять силу, а її війська розіб'ють. Але вона також прихопить із собою найкращу частину повстанців, що по суті означатиме поразку для Білої троянди. Я кивнув. Комета в небі, але повстанці досі не знайшли їхню містичну дитину. Так, напевно, ти silkovito правий коли каже, що покоритель, можливо, впливає на коло. Саме так. А в хаосі, який виникне потомом, доки вони чубитимуться здобич, вигулькне диявол, промовив я. То де ж у цьому всіму ми? Поцікавився капітан. Питання в тому, відповів я, як ми з цього виберемося. Летючі килими ширяли навколо вежі, наче мухи навколо мертв'яка. Армії тиші, завивача, безіменного, кісту жуя та місяце гриза перебували від нас на відстані від восьми до дванадцяти днів ходу і потроху наближалися. Східні війська пересувалися здебільшого повітрям. Брама в частоколі не зачинялася через постійний рух загонів, які переслідували повстанців. Повстанці ж пересунули свої табори приблизно на сім верст від вежі. Окремі загони роти час від часу здійснювали нічні рейди, яким сприяли гоблін, одноокий та мовчун. Але всі зусилля здавалися марними. Ворогів було занадто багато, щоб, заскочивши з та кинувшись геть, Можна було завдати бодай якоїсь відчутної шкоди. Мені було цікаво, чому пані хотіла, аби повстанців продовжували непокоїти. Будівництво завершили. Перешкоди були готові. Пастки були на місці. Залишалося лише чекати. Минуло шість днів з моменту нашого повернення з пір'їною та мандрівником. Я очікував, що їхнє захоплення спонукає повстанців до штурму, але вони й далі зволікали. Одноокий вважав, що вони сподівалися на те, що в останню мить розшукають білу троянду. Залишилося лише розподілити місця. Кожен рівень мали обороняти троє зневолених із закріпленими за ними арміями. Ходили чутки, що сама пані керуватиме військами, що розташовуватимуться на піраміді. Ніхто не бажав стояти на лінії зіткнення. Як би не розвивалися події, вояки там неабияк постраждають. Саме тому влаштовували жеребкування. Спроб убити ворона чи мене більше не було. Наш супротивник замітав сліди якось інакше. Все одно прибирати нас було занадто пізно. Я вже зустрівся з пані». Справи потроху змінювалися. Стрільці, котрі поверталися в табір, виглядали більш утомленими та більш зневіреними. Ворог знову переміщав табори. До капітана дістався посланець. Він зібрав офіцерів. «Почалося!» – пані викликала зневолених для жеребкування. В нього був дивний вираз з обличчя. Здебільшого на ньому прозирало потрясіння. «Ми отримали особливі накази від самої пані». Всі зашепотіли, забурмотіли, зашурхотіли, почали нарікати. Всі були приголомшені. Вона завжди давала нам найсуворіші завдання. Я уявив, як закріплюється на першій лінії супроти елітних загонів повстанців. Ми маємо згорнути табір і зібратися на піраміді. Сотня питань зазвичала, наче рій шершнів. Капітан продовжив. Вона хоче, щоб ми стали її особистою охороною. Гвардії це не сподобається, озвався я. Вони і так нас недолюблювали, відколи їм довелося виконувати накази капітана на сході сліз. Гадаєш, вони ось так просто їй не підкоряться, оркотуни. Панове, накази керівництва потрібно виконувати, тож ми йдемо. Якщо хочете це обговорити, то робіть це, згортаючи табір, поки решта не чує. Для війська це були чудові новини. Ми не лише опинимося подалі від найгіршого бою, але й опинимося на позиції, де можна буде відступити у вежу. Невже я був такий упевнений, що ми приречені? Невже мій нігілізм відображав загальний настрій? Невже ця армія зазнала поразки ще з першого удару? Комета була в небесах. Я розмірковував над цим феноменом, рухаючись посеред тварин, які хвили до вежі, та почасти розумів, чому повстанці чекали. Вони, звісно ж, сподівалися в останню мить знайти білу троянду. І чекали, аби комета війшла в більш сприятливе положення та максимально наблизилась. Я бурмотів сам до себе. Ворон, який плентався поруч, обтяжений власним спорядженням та торбою любоньки, буркнув. «Га?» Вони досі не знайшли їхньої магічної дитини. Не все піде так, як вони того хочуть. Він дивно поглянув на мене майже з підозрою, а тоді кинув. «Поки». Він хвилько помовчав і додав. «Поки». Щинився неабиякий галас, коли кіннота повстанців метнула списи у вартових на частоколі. Ворон не озирнувся. Це була лише спроба. З піраміди відкривався достобій гарний краєвид, хоча там зібрався неабиякий натовп. «Сподіваюсь, ми не застрягнемо тут надовго», – промовив я. «Тут буде пекельно складно лікувати поранених». Повстанці пересунули свої табори на відстань у півмилі від укріплень. Вони злилися в одне ціле. Біля частоколу постійно спалахували сутички. Більшість наших військ зайняли свої місця на різних рівнях. Сили першого рівня складалися з тих, хто служив на півночі. Їх набрали з гарнізонних підрозділів у містах, котрі покинули повстанці. Їх було 9 тисяч, поділених на три дивізії. Центром керувала Грозовиця. Якби я стояв на чолі, вона була б на піраміді та запускала б смерчі. Фланги дісталися місяцегризу і кісткожую, двом зневоленим, яких я досі не бачив. Шість тисяч бійців зайняли другий рівень, і їх також розподілили на три дивізії. Більшість були лучниками зі східних армій. Вони були міцними та геть не такими непевними, як солдати внизу. Їхніми командирами були, якщо йти зліва направо, безликий чи ж безіменний, завивач і плазун. Їм надали незлічену кількість стріл. Та я замислився, як вони впоруються, якщо ворог розіб'є першу лінію. Третій рівень займали гвардійці з балістами. Тиша стояла ліворуч із тисячою ветеранами з її власної східної армії, а перевертень стояв праворуч із тисячою західняків та південців. Посередині під пірамідою Дошократ керував гвардію та союзниками з коштовних міст. Його загони налічували 2,5 тисячі людей. А на піраміді стояла чорна рота потужністю в одну тисячу бійців, яскравими стягами, виразними знаменами і підготовленою зброєю. Отож, приблизно 21 тисяча людей проти вдесятеро більшої сили. Хоча кількість не завжди є вирішальною. В аналах записані неодноразові випадки, коли рота перемагала обставини, але не такі. Тут усе було занадто статично. Тут не існувало простору для відступу і маневрів, а про наступ узагалі не йшлося. Повстанці серйозно взялися до справи. Оборонці частоколу швидко відійшли, демонтуючи прольоти уздовж усіх трьох траншей. Повстанці не переслідували їх, а натомість почали нищити укріплення. Вони, здаються, не менш методичними, ніж пані. Промовив я до Ельму. О, так, вони використовують деревину, аби змайструвати мости через траншеї. Він помилявся, але не дізнався про це відразу. Сім днів до появи Східних армій. Промив я надвечір, позираючи на величезне темне громаддя вежі. Під час перших суточок пані не з'являлася. «Радше дев'ять чи десять», – заперечив Вельмо. «Вони захочуть прибути всі разом». Я ж, мав би про це подумати. Ми повечеряли сухим пайком і вклалися спати просто на землю. А вранці прокинулися від пронизливих сурм повстанців. Ворожі війська розтягнулися, скільки сягало око. Вперед посунулася лінія мантилетів, Їх зладнали з деревини, з розібраного частоколу, та перекрили рухомою стіною весь прохід. Зробили перші залпи важкі балісти. Величезні трибушети запускали каміння та вогняні кулі. Однак шкода від них виявилася несуттєвою. Повстанці першопрохідці заходилися зводити переправи через перші траншеї, використовуючи деревину зі своїх таборів. Основою для настилів стали масивні балки у 50 ліктів завдовжки, невразливі для снарядів. Вони рухали їх за допомогою кранів, потерпаючи від ударів, коли керували машинерією. Далекострільна зброя гвардійців змушувала їх платити високу ціну. Там, де раніше стояв частокол, тепер інженери повстанців збирали колісні вежі, з яких могли стріляти лучники, і колісні шпандуси, які намірялися підкотити до першого рівня. Тесли майстрували драбини. Я не бачив жодної артилерії. Непевно, вони планували просто змести на кількістю, коли подолають траншеї. Лейтенант чудово митикував у схемах облоги. Я рушив до нього. Як вони збираються рухати ті пандуси з вежами? Вони завалять ями. Він мав рацію. Щойно вони зладнали переправу через першу траншею та переправили мантелети. З'явилися підводи та вози з землею та камінням. Тепер під удар потрапили погоничі та тварини. У ями звалилося чимало трупів. Передові лави почали наближатися до другої траншеї та пересувати до неї крани. Коло не забезпечило їх жодною збройною підтримкою. Грозовиця наказала лучникам висуватися до краю останньої траншеї. Гвардія відкрила нечастий вогонь з баліст. Першопрохідці зазнавали важких втрат, однак вороже командування просто надсилало більше людей. Повстанці заходилися переправляти мантелети через другу траншею за годину до півдня. Вози і підводи перетинали її перші везучи наповнення. Першопрохідці зустрів направду руйнівний опір, коли вони заходилися будувати переправи через останню траншею. Лучники з другого рівня запускали стріли високо в небо. Вони падали майже вертикально. Требуше там обрали нові цілі, тепер вони трощили мантелети, перетворюючи їх на скалки. Однак повстанці продовжували сунути вперед. На флангу місця гриза вони спромоглися навіть встановити несучі балки. Місяць гриза атакував. Перетнувши траншею з відібраними людьми. Його наступ виявився таким потужним, що йому вдалося відігнати першопрохідців аж за другу траншею. Він знищив їхнє спорядження і знову атакував. А тоді, коли командування повстанців кинуло проти нього колону важкої піхоти, місяць гриз відступив, зруйнувавши мости через другу траншею. Повстанці очікувано відновили переправи та рушили до останньої траншеї вже із солдатами, котрі захищали робітників. Снайпери грозовиці відступили. Стріли з другого рівня падали, немов сніжинки під час сильної зимової заметілі постійно та невідворотно. Кровопролиття вражало. Загони повстанців повінню вливалися у відьомський котел. Назад витікав струмочок поранених. Біля останньої траншеї першопрохідці кинулися під захист мантилетів, сподіваючись, що ті стоять під тиском гвардійців. Ось яка ситуація склалася на заході сонця, яке відкидало довгі тіні на побоїще. Я вважав, що повстанці втратили близько 10 тисяч людей, навіть не розпочавши справжньої битви. Продовж того дня ні зневолені коло не використовували свої сили. Пані не виходила з вежі. На день менше залишалося очікувати на Східній армії. Бойові дії припинилися з заходом сонця. Ми повечеряли. Повстанці доправили чергову зміну, аби працювати з траншеями. Новоприбулі працювали за взяттям, яке втратили їхні попередники. Стратегія була очевидною. Вони змінюватимуть людей і виснажуватимуть нас. Темрява належала зневоленим. Їхньому очікуванню настав край. Спершу я міг розглядяти не надто багато, тож не міг, напевно, сказати, хто і що саме робив. Підозрював, що перевертень, змінив форму і перейшов на територію ворога. Зорі почали зникати перед наближенням грозових хмар. Понад землею прокотився шквал холодного повітря. Здійнявся і завив вітер. Верхи на ньому летіла хмара істот зі шкірястими крилами, летючі плазуни завдовжки з людську руку. Їхнє сичання перекривало ревіння шторму. Гримнув грім, шмагонув батько блискавки, руйнуючи ворожу роботу сяйливими списами. У спалахах показалися гіганти кам'яних пустищ, що важко рухалися вперед. Вони метали кам'яні брили, немов дітлахи, перекидалися м'ячами. Один охопив балку містка, схопив її обіруч немов палицю, і заходилися трощити облогові вежі та пандуси. В непевному світлі вони виглядали істотами з каменю і базальтових уламків, збитих докупи у гротескну гігантську пародію на людську фігуру. Затряслася земля. Ділянки рівнини засяяли жовчною зеленю. Між ворожими військами поповзли осяйні помаранчеві хробаки завдовжки в десяток кроків із кривавими прожилками. Небеса розверзлися та пролилися дощем і палаючою сіркою. Ніч відригнула ще більше жахіть смертоносні тумани, отруйні комахи, виходи магми, які ми вже споглядали на сході сліз, І все це трапилося за кілька хвилин. Коли коло спромоглося відреагувати, жахіття послабшали, хоча деякі довелося зводити на нівець не одну годину. Ворог нічого не протиставив. Зневолені виявилися занадто сильними. До півночі все стихло. Повстанці кинули все, хіба й досі намагалися засипати дальню траншею. Гроза перетворилася на затяжну зливу. Це завдавало неприємностей повстанцям, проте не несло загрози. Я пірнув поміж своїх побратимів і заснув, думаючи, як приємно, що наша частина світу залишалася сухою. Світало. Ми вперше поглянули на роботу зневолених. Всюди панувала смерть. Всюди лежали жахливо понівечені трупи. Повстанці трудилися до обіду, аби все прибрати. А тоді відновили наступ на траншеї. Капітан отримав звістку з вежі та зібрав нас. Повідомили, що минулої ночі ми втратили перевертня. Він недвозначно поглянув на мене. За сумнівних обставин. Нам наказали пильнувати. Йдеться про тебе одноокий і про вас, гоблине і мовчуне. Ви мусите сповістити в вежу, якщо помітите, що підозріле. Второпали. Вони кивнули. Перевертень загинув. Скоїти таке мало бути непросто. А повстанці втратили когось важливого? Запитав я. Вусань, канатик, тамараск. Але їх можна замінити. А перевертня неможливо. Довкруг ширилися чутки. Члени кола загинули від якогось схожого на кішку звіра, такого сильного і швидкого, що всі зусилля його жертви йому не нашкодили. Жертвами також стали кілька високопоставлених функціонерів-повстанців. Хтось пригадав схожу істоту в Берилі. Люди почали перешіптуватися. Дожократ віз на кораблі форвулаку. Може він нацькував звіра на повстанців? Я так не думав. Напад був притаманний стилю перевертня. Перевертень полюбляв прокрадатися у ворожі табори. Одноокий походжав у задумі і так занурювався в розміркування, що натикався на перешкоди. Він зупинився і влупив кулаком по окосту, що висів неподалік нещодавно споруджених наметів польової кухні. Він про все здогадався. Яким чином дошократ підіслав форволаков бастіон, аби винищити всіх у ставці синдика і зрештою контролювати місто за допомогою маріонетки, не втрачаючи жодних і без того розпорошених ресурсів пані. Отже, дошократи перевертень були союзниками, хіба не так? Він з'ясував, хто вбив його брата. Занадто пізно, щоб помститися. Він іще кілька разів лупив по тому окосту впродовж дня. Пізніше я приєднався до ворона і Любоньки. Вони спостерігали за розвитком подій. Я поглянув на підрозділи перевертня. Його штандарт замінили. «Вороне, а хіба це не стяг, стягджалени?» «Так», – сплюнув він. Перевертань був не таким уже і поганцем, як на одного зі зневолених. Не, як і всі вони, як на зневолених. Поки ти не станеш у них на шляху. Він знову сплюнув, не зводячи погляду з вежі. Що тут коїться, Горкотуне? Га. Він був максимально вічливим від часу нашого повернення з поля бою. Для чого ця вистава? Чому вони роблять усе це саме таким чином? Я не був певний, про що саме він запитав. Я не знаю. Вона мені не повідомляє. Він скривився. Ні. Наче він мені не вірив. А тоді він пересмикнув плечима. Було б цікаво дізнатися. Адже ж. Я поглянув на Любоньку. Вона була невимовно захоплена видовищем штурму. І поставила ворону цілу низку питань. Вони виявилися непрості. Подібні запитання можна було очікувати від учениці генерала, принца, когось, хто мав згодом перебрати на себе командування. Хіба вона не має бути в безпечнішому місці? запитав я. Я маю на увазі... «Де?» – ледве не підскочив ворон. «Де їй буде безпечніше, як не зі мною?» Його голос був жорстким, а очі звузилися від підозри. Я злякався достатньо, аби змінити тему. Можливо, він риванув, оскільки я заприятелював із Любонькою? Я не знаю. Все, що стосувалося ворона, дивувало мене. Ділянки найвіддаленішої траншеї зникли. Середню траншею також засипали та втрамбували. По посунули, Цілі вежі та пандуси до межі досягання нашої артилерії, почали будувати нові вежі, повсюди стояли нові мантелети, і за ними купчилися люди. Витримуючи нещадний обстріл, передові загони повстанців встановили переправу через останню траншею. Їх знову і знову спиняли контратаки, але вони вперто продовжували повсти вперед. Вони звели свій восьмий міст близько третього дня, вперед посунули частини формування піхоти. Вони ледве не натовпом кинулися на мости, просто назустріч шквалу стріл. Вони безладно вломилися в нашу першу лаву, немов ранній мокрий сніг, і гинули на стіні списів, мечів та щитів. Тіла валилися одне на одне. Наші лучники ледве не виповнювали тілами траншеї під мостами, але ворог продовжував перти. Я впізнав кілька стягів, які бачив у трояндах та знаті. Наближалися елітні загони. Вони перетнули мости, вишукувалися у стрій, рухаючись у чіткому порядку та неабияк тиснучи на наш центр. За ними сформувалася друга лінія, сильніша, глибша і ширша. Коли вона нарешті вималювалася, офіцери посунули її вперед на кілька кроків. Люди присіли під щитами. Першопрохідці посунули вперед мантелети та з'єднали їх у своєрідний частокіл. На нього націлилася наша найважча артилерія. За траншеями до визначених точок мчали справжні орди. Хоча люди на нижньому рівні виявилися найменш лояльними, підозрюючи, що жеребкування сфальсифікували, вони відбили елітні війська повстанців. Перемога подарувала їм усього лише короткий перепочинок. В атаку пішла наступна лава. Наші війська подалися. Вони могли б навіть зламатися, якби людям було куди тікати. Вони мали звичку тікати, але вони перебували в пасці, без жодної можливості здертися на підпірну стіну. Однак навала відступала. Своєю чергою місяць Гриз пішов у контратаку і розбив ворога перед собою. Він знищив більшість їхніх мантелетів і якийсь час становив загрозу їхнім мостам. Я був вражений його агресивністю. Час спливав, пані не з'являлася. Напевно, вона не мала сумнівів, що ми вистоїмо. Ворог кинувся в останню атаку, штурмуючи живою хвилею, що ледве не змила наше військо. На деяких ділянках повстанці досягли підпірної стіни і спробували здертися до неї, чи хоча б пошкодити. Проте наші лави встояли. Безперервний дощ-стріл зламав рішучість повстанців. Вони відступили. За мантелетами гуртувалися свіжі загони. Запанував тимчасовий спокій. Поле бою належало іншим першопрохідцям. Шість днів. Кинув я просто в порожнечу. Не думаю, що ми зможемо вистояти. Перша лінія не мала пережити завтрашній день. Далі Орда атакуватиме другий рівень. Наші лучники несли смерть, як будь-які лучники, але я сумнівався, що вони покажуть себе в рукопашному бою. Ба більше, коли вони будуть примушені вступити в рукопашний бій, коли вже не будуть спроможні завдавати шкоди атакуючому ворогові, тоді вежі повстанців зрівняють їх із землею. Ми викопали вузьку траншею на дальній ділянці верхівки піраміди. Вона слугувала нам нужником. Капітан запопав мене у найделікатніший момент. Воркотуна ти потрібен на долішньому рівні. Візьми одного кого і його команду. Що? Ти ж лікар, чи не так? Ох. Недолуго, з мого боку, я мав би знати, що не вдасться залишитися лише спостерігачем. Решта роти також спустилася донизу, аби виконати поставлені завдання. Спуск не становив проблеми, хоча на тимчасових пандусах утворилися затори. Вояки з горішнього рівня та верхівки піраміди тягли донизу амуніцію для лучників. Пані, певно, назбирала стріл на сто років наперед, і тягнули вгору трупи та поранених. Це гарний час, аби напасти на нас кинув я одноокому. Просто дертеся пандусами. В мене занадто зайняті тим самим, що й ми. Ми пройшли за десяток ліктів від душокрада. Я здійняв руку, аби невпевнено привітатися. На паузі він відповів тим самим. Мені здалося, що він наляканий. Ми рушили донизу, а тоді ще раз на територію Грозовиці. Там вирувало пекло. Так буває на будь-якому полі після битви, але нічого схожого я досі не бачив. Люди лежали всюди. Більшість були повстанцями, яких не мали змоги прикінчити наші. Пошукові загони просто спихали їх ногами на бік, аби забрати наших. За сорок ліктів від мене солдати-повстанців, на яких ніхто не зважав, забирали своїх людей та не звертали уваги на наших. «Це, наче, щось зі старих аналів», – озвався Одноокий. «Можливо, як у битві при розриві». При розриві не було стільки крові. «Хм, він був там. Він уже довенько жив на цьому світі». Я розшукав офіцера і запитав, де нам варто почати працювати. Він подумав, що найбільше ми згодимося кіст кожую. Прямуючи, куди нам вказали, ми пройшли небезпечно близько повз грозовиці. Амилет Одноокого обпалював мені зап'ясток. Твоя я подруга?» – саркастично запитав Одноокий. «Що?» «Та стара примара так на тебе зиркнула?» Я пересмикнув плечима. Салатовий туман. Зневолений, що у повітрі. Це могла бути грозовиця. Кістко-жуй був великим, більшим за перевертням, вісім ліктів за вишки та добрячих шість сотен мір твердих залізних м'язів. Він здавався таким сильним, що це доходило буквально до абсурду. Він мав пащеку, наче в крокодила, і начебто колись жертв своїх ворогів. Кілька давніх історій називали його кістко-чавом саме через його силу. Доки я витріщався, один із його лейтенантів звелів нам рушати на дальній правий фланг, Дейбій був таким незначним, що туди досі не надсилали медиків. Ми знайшли необхідного командира батальйону. «Влаштовуйтеся тут», – кинув він нам. «Я прийшлю вам людей». Він виглядав невдоволеним. Один із його помічників пояснив. «Сьогодні вранці він керував цілою ротою. Офіцерам зараз не переливки. Коли гине надто багато офіцерів, їм доводиться керувати просто з переднього краю, аби люди не зламалися. Ми з одноким заходилися латати. Я думав, то спокійніше» інше поняття відносне. Він суворо зиркнув на нас, оскільки ми потякали про спокій цілісінький день, сидячи без діла на піраміді. Люкувати присвіти смолоскипів – що та розвага. Однак нам таки вдалося таксяк поставити на ноги кількасот людей. Коли я на хвильку відволікався, аби позбутися болю та заціпиніння в руках і плечах, то збентежено зиркав на небеса. Я очікував, що зневолені знову шаленітимуть сьогодні вночі. До нашої імпровізованої операційної забрів кі із голим торсом і без маски. Він нагадував борця важко ваговика. Він не промовив жодного слова. Ми ж намагалися не звертати на нього уваги. Він стояв і спостерігав за нами маленькими примруженими свинячими очіцями. Ми з одного працювали над одним солдатом, стоячи один напроти одного. Раптом він закляк, його голова смикнулася догори, наче в наляканого коня. Око вирічилося. Він ошаліло заозирався довкруг. Що трапилося? запитав я. Яня, дивно, вже нічого. На якусь мить... не зважай. Однак я таки поглядав на нього. Він був наляканий. Більше наляканий, ніж пояснювалося присутністю зневоленого. Неначе йому загрожувала якась особиста небезпека. Я зеркнув на кістку жує. Він також спостерігав за однооким. Ти саме одноукий повторив пізніше, коли ми вже працювали над різними пацієнтами. Я підвів очі. За ним на рівні талії я зіткнувся поглядом із сяючими очима. Моїм хребтом ковзнув мороз. Одноокий, вдивлявся в темряву, хвилювання наростало. Він, закінчив із пацієнтом, витер руки і наблизився до кісткожуя. кожуя. Вириснула тварина. Вколо світла до мене кинулася темна постать. Форволака. Зокнув я і шарпнувся вбік. Потвора пролетіла повз мене, один кіготь роздермою куртку. Кіст дістався до місця зіткнення з людиною-леопардом одночасно зі звіром. Одноуки вивільнив закляття, яке осліпило мене, фурволаку та всіх, хто за нами спостерігав. Я почув ревіння звіра. Зліць переросла в агонію. Мій зір відновився. Кіст кожуй тримав монстра у смертоносних обіймах. Його права рука чавила монстру трахею, а ліва – ребра. Потвора безрезультатно дерла кігтями повітря. І хоч істота начебто мала бути наділена силою десятка звичайних леопардів, вона була безпорадна в руках кіст кожуя. зареготав і викосив шмат плоті з лівого плеча звіра. Одноокий, похитуючись, підійшов до мене. Варто було мати його в берилі», – вичавив я. В мене держав голос. Одноокий був такий наляканий, що ледве не блював. Йому було не до сміху. Та я сам не був особливо налаштований на гумор. Звичайний мимовольний сарказм, гумор смертника. Сурми сповнили ніч своїм голосом. Люди кинулися до постів. Врязькі зброї заступив хрипи форвулаки. Одноокий схопив мене за руку. «Маємо звідси забиратися», – промовив він. Мерщій. Я був загіпнотизований боротьбою. Леопард намагався змінити форму. Якусь мить він навіть нагадав мені жінку. «Гайда!» – Одноокий злостиво вилаявся. «Та істота полювала на тебе, якщо ти не допетрав. І її підіслали. Вдома доки вона не вирвалася. Потвора не втрачала енергії, попри неймовірну силу та жорстокість кіст кожуя. Зневолений зубами буквально знищив її ліве плече. Одного кимав рацію. Та й повстанці неподалік пожвавішали. Ось ось могла розпочатися сутичка. Час давати драла з двох причин. Я схопив свої інструменти та прожогом кинувся геть. Дорогою назад ми пройшли повз грозовиці душокрада. Я глузливо привітався з обома, керований невідомо якою безглуздою бравадою. Я був певний, що напад ініціював хтось із них. Реакція на це наздогнала мене, Лише коли я опинився в безпеці, на верхівці піраміди, з ротою, коли залишалося лише думати про те, що трапилося. Тоді мене почало тіпати з такою силою, що одноокому довелося дати мені одну з моїх власних снодійних настоянок. Увісні щось прийшло до мене. Давній уже друг. Золоте сяйво і прекрасне обличчя. Все повторилося. Мій вірний не мусить боятися. На сході вже почало світати, коли дія ліків закінчилася. Я прокинувся не таким наляканим, але заледве спокійним. Вони намагалися тричі. Той, хто вирішив мене вбити, знайде спосіб, попри всі слова пані. Одноокий з'явився майже відразу. «Ти в порядку?» «Так усе гаразд. Ти прогавив таку виставу?» Я звів брову. Коли тебе зрубало?» Коло зі зневоленими влаштували побоїще. Оце лише нещодавно спинилися. Цього разу було трохи небезпечно на флангах. Кіст кожує та грузовицю злегка пом'яли. Але, мені здається, вони самі влаштували це одне одному. Ходи сюди. Я хочу тобі дещо показати. Я застогнав, але пішов за ним. Як сильно постраждали повстанці. Розповідають різне, але достатньо. Принаймні четверо з них здохло. Він спинився на крию верхівки піраміди і драматично змахнув руками. «Що? Ти сліпий? В мене лише одне око, але я можу бачити краще за тебе?» «Натякни! Шукай розп'яття!» О. Після цих слів мені було легко відшукати хрест біля командного посту грозовиці. Гаразд, то що? То твій друг форвулака. Мій. Наш. його обличчям промайнув чудово злісний вираз. Кінець довгої історії, воркотуне, і радісний. Так чи інакше я дожив до жорстокої кончини того, хто вбив Томтома. Тома. Еш. ліворуч від нас за рухом повстанців спостерігали ворон із Любонькою, їхні пальці пурхали. Вони стояли занадто далеко від мене, аби вловити жести. Це нагадувало підслуховування розмови, мовою, з якою ти знайомий лише почасти. Цілковита нісенітниця. Що віднедавна гризе ворона? Що ти маєш на увазі? Він тримається виключно поруч із Любанькою. Навіть із капітаном більше не спілкується. Не грав у карти, відколи ми доставили пір'їну з мандрівником. Злиться, коли хтось намагається потоваришувати з малою, що трапилося, доки нас не було. Одноки знизав плечима. Я був із тобою, Воркотуне, пригадуєш? Ніхто нічого не розповідав. Але коли ти вже на це вказав, то так, він поводиться дивно. Він захихотів. Дивно, як для ворона. Я поглянув на підготовку повстанців вони здавалися кволими та неорганізованими. Та навіть так, попри все, що коїлося вночі, вони закінчили засипати дві дальні траншеї. А на найближчі створили півдесятка переправ. Наші сили на другому та третьому рівнях. Виглядали слабкими. Я запитав, чому саме. Пані наказала чималій кількості солдатів спуститися на перший рівень, особливо з верхівки. Здебільшого з дивізії душокрада, усвідомив я. Його вбрання виглядало пошарпаним. А вони сьогодні прорвуться. Одну кисть тинув плечима. Якщо наступатимуть з таким же завзяттям. Але поглянь, вони вже не такі відчайдушні. Вони зрозуміли, що ми не така вже й легка здобич. Ми змусили їх задуматися. Згадати про стару примару в вежі. Вона досі не виходила, можливо, вони почали хвилюватися. Я підозрюю, що це більше стосувалося втрат у колі, ніж через зростання страху поміж солдатів. Склад командування повстанців, певно, в цілковитому хаосі. Будь-яка армія похитнеться, коли ніхто не знає, хто керує. З усім тим, за чотири години після світанку вони знову почали гинути за свою мету. Наші передові лави згуртувалися, аби протистояти замінили на валі залишивши другий рівень на плазуна. Бойові дії набули чіткого характеру. Орда кинулася вперед, просто під залпи лучників, солдати перетнули мости, заховалися за ментелетами, а тоді потоком кинулися навколо них, аби атакувати нашу передову лаву. Вони все йшли та йшли в атаку і були незвичайні. Тисячі падали, перш ніж досягали супротивника. Чимало з тих, хто таки дістався валки, билися геть недовго, а тоді, Брили геть, інколи допомагаючи пораненим побратимам, а частіше просто тікаючи від смерті. Їхні офіцери їх не контролювали. Зрештою, укріплена лінія втрималася довше і виявилась набагато більш непохитною, ніж я очікував. Менше з тим, вражаюча кількість ворога та накопичена втома зрештою дали результат. З'явилися прориви. Ворожі війська досягли підпірної стіни. Зневолені організували контратаки, більшість із яких не мали помітного результату. Туди там солдати зі слабшою волею намагалися втекти на вищий рівень. Плазун розподілив загони уздовж краю. Ті відштовхували втікачів назад. Опір посилився. Та повстанці все одно вже відчули перемогу. Їхній дух піднявся. Вони почали котити вперед далекі покипандусі та вежі. Споруди рухалися важко і повільно. Кілька кроків за хвилину. Одна вежа перекинулася, коли досягла погано втрамбованої ділянки на дальній траншеї. Вона розчавила пандус і кількадесят вояків. Решта ж продовжили рухатися вперед. Гвардійці змінили цілі для своєї зброї та заходилися метати вогняні кулі. Одна вежа загорілася. За нею ще одна. Зупинився і запалав пандус. Проте інші споруди невпинно посувалися вперед, наближаючись до другої траншеї. Легші балісти також змінили цілі, знищуючи тисячі тих, хто штовхав облогові споруди. А найближчу траншею продовжували засипати та трамбувати першопрохідці, і гинули від наших лучників. Ними варто було захоплюватися. Вони були найхоробрішими нашими ворогами. Зоря повстанців почала сходити. Вони здолали слабкий початок і повернулися до попереднього шалу. Наші загони з першого рівня роздробилися на ще менші групи, замитушилися та зав'язли в бою. Люди, яких плазон розділив, аби втримати наших солдатів від втечі з поля бою, тепер боролися з надто відважними повстанцями – котрі спромоглися видертися на підпірну стіну. В одному місці сили повстанців навіть витягли частину колод і спробували вирити собі шлях нагору. Заледве настало пообіддя. Повстанці мали ще не одну годину денного світла. Мене почало тіпати. Одно окей, якого я не бачив від початку сьогоднішнього бою, знову приєднався до мене. «Я звістка з вежі», – кинув він. «Минулої ночі вони втратили шістьох членів кола, тобто там залишилося лише восьмеро. Певно...» Нікого з тих, хто був у колі, коли ми вперше прибули на північ. Не дивно, що вони почали сповільнюватися. Він пильно поглянув на поле бою. Виглядає не дуже, геш? Заледве. Непевне, саме тому вона збирається вийти з вежі. Я шарпнуся до нього. Геш, вона вже на шляху сюди, особисто. Я похолов. Холодно, холодно, холодно. Не знаю, чому. Тоді я почув крики капітана, а ще й лейтенанта, і Іриса, і Ельму, і Ворона, і Бозна когось ще. Всі кричали аби вишукуватися у стрій. Час байдиків закінчився. Я кинувся до моєї операційної, яка виглядала звичайним скупченням наметів, на жаль, за вітром від нужника. Швидка перевірка. Кинув я однокому. Погляньмо, чи все у нас в порядку.